Hjärtligt välkomna alla nära och lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 2 april klockan 14.00. En första repris går ut söndagen den 3 april klockan 09.00 och en andra repris torsdagen den 7 april klockan 20.30. Jag som pratar heter David Long och ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström. Och det är som sagt 2 april. Igår fredag så var det 1 april. Jag hoppas att ni inte blev allt för lurade. Och något aprilskämt. Eh, regeringen blev lite grann lurad. Fick jag se på riksdagsmejlen. Det var Greenpeace som hade skickat ut ett pressmeddelande. De hade registrerat domänen regeringen.se. Så hade de iklädd i rollerna som miljöminister Karlgren- ämnesråd och presssekreterare och fick ut pressmeddelanden med regeringens besked respektive efterföljande glädjekommentarer från Greenpeace och med detta så ville Greenpeace då driva med havsmiljöpolitiken och belysa regeringens oförmåga att skydda marina skyddsområden Pressutskicket, regeringsbeslutet, rollbestickningen var ett genomarbetat skämt- men andemeningen är i allra högsta grad verklig. Regeringen måste ta krafttag för att skydda landets känsliga havsområden- säger Jan Isaksson. Pressmeddelandets kontaktnummer på miljödepartementet- gick själva verket till Greenpeace och det ringde faktiskt en del. Sveriges fiskares riksförbund, SFR, ringde och fick nyheten bekräftat. Media har ringt och fått nyheten förklarad och satt i sitt sammanhang- och roligast av allt var att landsbygdsminister Eskil Erlandssons presssekreterare ringde och avslöjade aprilskämtet. Och man kan lyssna på en ljudupptagning från det om man går in på greenpeace hemsida Jag personligen höjde lite grann på ögonbrynen när jag läste Dagens Industri på di.se. Där det stod att 50 åringen har man ju avskaffat nu här i Sverige- men eh, tack vare det höjda kopparpriset så ska priset på varje 50-öring nu vara 62 öre per styck. Eh, och det beror också på att legeringen i 50-öringen skulle tydligen passa perfekt för eh, spänningsavlastare i de kinesiska höghastighetstågen. Så att eh, banker och riksbank hade alltså tänkt sälja då alla 50-öringar som blev över till Kina. Dock så fanns det ett problem med det här för att enligt Axel Oxenstjärnas myntförordning från 1635 så är det olagligt att betala mindre för mynt än det nominella värdet. Vilket innebär att den som har växlat in de här 50 öringarna och bara fått 50 öre styck för dem eh, har rätt att få mer och då så fanns det en blankett man skulle kunna fylla i där. Eh, när jag läst halva den artikeln så hade jag nästan gått på det men eh, sen så blev det lite väl absurd mot slutet. Ja, eh, jag kan upplysa också om att eh, det var tänkt att den här sändningen skulle spelas in sent fredag kväll. Eh, men på grund av att eh, tunnelbanan håller på att renoveras så måste man ta en ersättningsbuss hit till studion och jag valde fel buss igår. Eh, så det var väl i och för sig tur att jag fick lära mig det då så att jag kunde komma i tid eh, idag istället. Så den här sändningen går alltså ut direkt. Och anledningen till att jag tänkte spela in det under fredagen- det var därför att under lördag, idag alltså den 2 april- mellan klockan 12 och 16 så är det Öppet Hus i riksdagen. Och det var där jag hade tänkt medverka. I Öppet Hus i riksdagen så är alla välkomna att ställa frågor- direkt till ledamöterna, träffa utskott och partier- se kammaren och följa med på en guidad visning. Och man kan då gå in på Riksgatan 3- Riksgatan 1 är också tillgängligt för rullstolsburna och för barnvagnar. Det genomförs också säkerhetskontroller i riksdagen när man besöker så att man får gå igenom lite grann nästan samma sak som när man passerar förbi kontrollerna på en flygplats skulle jag tro. Kammaren är öppen för alla. I kammaren finns talmannen Per Westerberg och personal som kan berätta om kammarens arbete. Och det genomförs också guidade visningar av riksdagshuset på både svenska och engelska. Och den sista visningen börjar klockan 15.30 så att ni som bor inom någorlunda vettigt avstånd från riksdagen kanske hinner om ni rusar iväg redan nu. Och om ni gör det så kan ni lyssna på den här sändningen i repris klockan 09.00 på söndag eller klockan 20.30 på torsdag. I kammar på så finns alla åtta riksdagspartier på plats och där kan man också ställa frågor. Man kan ställa frågor till ledamöterna i kammaren och där kommer Sverigedemokraterna representeras av Kent Ekerot. Och det kan också hända att man får syn på vår andra vice ordförande Karina Herstedt. Det kommer också att vara en hel del tjänstemän som jobbar för Sverigedemokraterna på plats och en hel del ungdomar från sdu och ursprungligen så var det också tänkt att jag skulle vara där, men som sagt, jag sitter och sänder nära just nu. En eh, kort kommentar också till eh, mars månads opinionsmätningar. Det genomfördes nio mätningar i mars och det beror på att eh, United Minds genomförde två mätningar och i genomsnitt av de två fick vi 7,0%. Sen har det dykt upp ett nytt opinionsinstitut som heter JUGAV och som publicerade sin mätning i tidningen Metro. Där fick vi 6,4 procent och de kommer tydligen att fortsätta publicera mätningar varje månad. Och sammanlagt för alla nio mätningarna under mars månad så fick Sverigedemokraterna 6,0 procent. En liten minskning från förra månaden, men fortfarande... Nästan en hel procentenhet högre än genomsnittet för september månad. Innan valet alltså. Så 6,0 för Sverigedemokraterna. Ganska skapligt. Jag brukar också göra så i under mina sändningar att jag berättar lite grann om vad som händer i riksdagen. Och vad jag själv är med om i riksdagen. Och för ett par veckor sedan så var det så att vi debatterade... Beskattning, det är ju så att jag sitter i skatteutskottet och i skatteutskottet debatterade då beskattning av företag, fastighet och kapital och vi debatterade även inkomstskatter och man kan se mina anföranden i de här debatterna på Youtube, man har kunnat se dem på Sverigedemokraternas hemsida www.sverigedemokraterna.se riksdagen. Nu så har de hamnat rätt så långt ner eftersom det har debatterats väldigt mycket sedan dess och många andra har fått sina anföranden upplagda där. Men i alla fall för ett par veckor sedan när vi debatterade beskattning av företag, fastighet och kapital så var det vår egen ledamot Lars Isovara som sitter i näringsutskottet som hade lagt en motion om entreprenörskonto. Och där motionen innebär då att man ska kunna, för att starta upp egna företag om man har svårt att eh, skaffa startkapital så ska man kunna lägga undan pengar skattefritt från sin egen lön eh, på ett särskilt entreprenörskonto som då är tänkt att så småningom användas till eh, att starta upp ett företag. Eh, det finns liknande eh, konton idag, skogskonton som det kallas. Eh, och tanken med det här entreprenörskontot är också att om man inte startar upp ett företag så ska man eh, inom en viss tid, då, till exempel fem år, ...blir tvungen att, att betala skatt för det, till slut i alla fall. Och den här motionen hade jag yrkat bifall för i skattutskottet ...och när det sen kom upp i kammaren för omröstning- ...så ställdes vår motion mot Vänsterpartiets motion. Och då var det så att Sverigedemokraternas vann- ...med 21 röster mot 19 för Vänsterpartiet- ...och alla andra partier, såväl borgare som miljöpartister och sossar- ...de la ner sina röster- och det är lite lustigt att Sverigedemokraterna fick 21 röster eftersom vi bara hade 19 ledamöter på plats. Ryktet säger att det var två moderater som stödde oss i den omröstningen när det stod mot vänsterpartiets reservation. Men sen när vårt förslag ställdes mot utskottets förslag som ju var att avslå alla motioner så fick vi återigen 21 röster. Och då var det en vänsterpartist fel, en socialdemokrat och en miljöpartist som hade tryckt fel- men 21 röster i alla fall. Det såg ut ett tag som att jag kanske hade rent av övertygat två personer under debatten. Men så var det troligtvis inte utan några feltryckningar. Sen så har vi som sagt debatterat inkomstskatter och det röstade vi om den här veckan. Och när vi då kom in på det här med pensionärsskatten. Det vill säga att pensionärer får betala högre skatt på sina pensioner än vad löntagare får betala för, för lön. Så ställde Sverigedemokraternas reservation, som då innebar bifall till detta... ...mot Miljöpartiets, som däremot hade en annan reservation. Och då blev det 20 lika, alltså 20 Sverigedemokrater mot 20 Miljöpartister. Och det gick ett sus genom kammaren, vad händer nu? Alla andra ledamöter la ju ner sina röster, så att det blev 20 lika. Och då avgjordes det hela genom lottdragning. Och det var nästan lite lustigt, det var många som brast ut i skratt för detta... Så att vi kan hävda oss i kampen mot enstaka andra riksdagspartier i alla fall. Men mot regeringen så har vi inte lyckats i den allmänna motionstiden. <hör> I det fallet i alla fall. Något annat som har hänt och som har synts i media på Dagens Nyheters hemsida bland annat. Så var det en motgång för regeringen i omröstning om skolfrågan. De rödgröna och Sverigedemokraterna tvingade på torsdagen fram en utvärdering av de senaste årens förändringar i svenska skolsystemet. I omröstningen i riksdagen vann den samlade oppositionens linje i frågan med röstsiffrorna 156 mot allianspartiernas 151. Utbildningsminister Jan Björklund har sagt till DN att beslutet senare lägger den översyn av friskolevinster som ska ske i en parlamentarisk kommitté. Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att det är ett svepskäl för att de fyra regeringspartierna är oense om hur man ser på vinster i friskolor som bedrivs i aktiebolagsform. Sen kan man också läsa i DN.se att riksdagen vill förbjuda eftersupning. Riksdagen har beslutat att begära ett förslag från regeringen om kriminalisering av så kallad eftersupning. I botten låg en motion från Socialdemokraterna men samtliga partier står bakom kravet. Socialförsäkringsutskottet var i sitt betänkande enigt om att begära en kriminalisering. Idag kan en bilförare klara sig undan ansvar för rattfylleri genom att hävda att han eller hon druckit alkohol först i efterhand. Och jag har fått veta att den här frågan den har debatterats i riksdagen ända sedan 1949. Över 60 år alltså. Och genom alla dessa år så har oppositionspartier drivit frågan. Men regeringarna har alltid satt sig emot oavsett vilken regering, om det har varit socialdemokratiskt eller borgerligt så har regeringen varit emot som sagt och eh, vår ledamot Kent Ekeroth skriver på sin blogg där att eh, riksdagen har beslutat eh, detta om att kriminalisera efterskjupning och då står det så här att först behandlades denna fråga i justitieutskottet där var det bara Sverigedemokraterna genom just Kent Ekeroth och Sossarna och Vänstern som ställde sig bakom förslaget Alltså långt ifrån samtliga partier. När sen frågan även dök upp i socialutskottet valde de andra partierna att helt plötsligt svänga i frågan. Det är visserligen bra att de har insett att deras tidigare ställningstagande var fel. Inte minst allianspartierna. Men för tydlighetens skull ska det poängteras att de ursprungligen var emot lagförslaget. Ja, Jag nämnde tidigare Sverigedemokraternas hemsida på www.sverigedemokraterna.se- så finns det en länk där man kan se en hel del om vårt arbete i riksdagen. Om man efter vår webbadress lägger till snedsträck i riksdagen så kommer man direkt dit. Och igår kväll så var det i alla fall ingenting om Lars Isovaras debatt om kärnkraften. Men det kan ha lagts upp sedan dess. Annars gör det nog det på måndag. Men den senaste debatten som jag såg det var i alla fall Mikael Janssons debatt om den militära insatsen i Libyen. Och hans anförande där på omkring åtta minuter kan man lyssna på från vår hemsida och även på Youtube om man så vill. Sverigedemokraterna var också vågmästare i frågor om skuldsanering. Sverigedemokraterna fäller regeringen då vi ställer oss bakom flera förslag från de rödgröna om ändringar i skuldsaneringslagen. Om förslagen i följdmotionen väljer vi att stödja bland annat de delar som gör att man lättare ska kunna beviljas skundsanering. Vi kommer dock inte stödja det förslag som innebär återbetalningsperioden kortas från fem till tre år. Och det var alltså Karina alltså Herstedt som har drivit det här i civilutskottet. Sen finns det också en länk till Youtube där Erik Almqvist ställer en fråga till socialförsäkringsministern. Hur har man tänkt sig att den personliga servicen ska fungera när försäkringskassan inte har råd att behålla några servicekontor? Hur ska de som på grund av till exempel ålder eller sjukdom inte klarar av att sköta sina egna ärenden hemifrån med hjälp av dator och telefon kunna klara detta utan servicekontor? Det är alltså en fråga till socialförsäkringsministern från Erik Almqvist i riksdagens kammare. Och Sverigedemokraterna driver också igenom en översyn av skolan- Tillsammans med rödgröna fäller Sverigedemokraterna återigen regeringen då man har röstat för att skolreformerna ska granskas. Sen kan man också se Jimmy Åkesson debattera om svensk migrationspolitik. Det var så att på begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp så anordnas en aktuell debatt om svensk migrationspolitik. Den debatten har ägt rum och det finns också på Youtube för den som vill eh, se Jimmy Åkessons eh, anföranden där. Sen så har Rickard Jomshov också varit uppe och debatterat utbildningsutskottets betänkande angående gymnasieskolan och ett annat betänkande gällande grundskolan. och Per Ramhorn, i vårt socialutskott, eller vår representant i socialutskottet, debatterar strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken med mera. Och I den debatten la sig också Margareta Sandstedt som sitter i EU-nämnden för oss. Och Karina Herstedt också debatterade komplettering av den nya plan- och bygglagen. Och det är alltså bara den senaste veckan som alla dessa debatter har ägt rum. Ja, vi gör som så att vi tar en liten paus melodi och det kommer att vara Bellman och det blir nu Fredmansepistel nummer 50 av Sjunger gör Sven Bertil Taub. Håll till god Ja, det här är Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det ni hörde var Sven Bertil Tåb som sjöng Fredmans epistel nummer 50, Febus förnyar. Ja, jag nämnde ju innan eh, musikpausen eh, om att vi eh, deltar väldigt mycket i debatter i talarstolen i riksdagen. Jag skulle tro att vi är uppe i närmare 500 besök i talarstolen sedan eh, valet i höstas. Så att vi har synts nästan varje dag där uppe. <skratt> och en sak som jag också nämnde att Jimmy Åkesson har debatterat- är just det här uppgörelsen mellan regeringen och Miljöpartiet- om migrationspolitiken. Och vi har skickat ut ett pressmeddelande om det också- med rubriken Märkligt belöna de som stannar illegalt. Inför den migrationspolitiska debatten i riksdagen- skrev Jimmy Åkesson på SVD Svenska Dagbladets brännpunkt om regeringens misslyckande gällande den illegala invandringen Statistik från Polisen och Migrationsverket visar att svenska myndigheter misslyckas i tre fall av fyra när personer väljer att inte återvända frivilligt Citat Det är uppenbart att regeringens politik på detta område har ett fullständigt misslyckad Trots att man betalar människor för att återvända vägrar flertalet att resa tillbaka frivilligt vi har låtit RUT, riksdagens utredningstjänst, undersöka detta. Sedan 2006 har Migrationsverket tvingats överlämna 40 209 ärenden till polisen för verkställande. Av dessa har endast 11 831 verkställts. Det betyder att polisen misslyckas i över 70 procent av fallen. Sett till de senaste 10 åren är siffran 75 procent. Det handlar totalt om nästan 60 000 personer som fått avslag på sina ansökningar men som ändå inte lämnat landet. Sammanfattningsvis kan man säga att det är ungefär varannan av de som fått avslag på sina ansökningar som fortsätter att vistas i Sverige illegalt. Detta är naturligtvis djupt oroande och det skadar allvarligt trovärdigheten för svensk asylpolitik. Och man kan läsa hela den här artikeln på Svenska Dagbladets hemsida svd.se och gå in på brännpunkt. På begäran av Sverigedemokraterna anordnades då i onsdags en aktuell debatt om svensk migrationspolitik. En företrädare för varje parti deltog i debatten och Sverigedemokraterna representerades av Jimmy Åkesson. Från regeringen deltog migrationsminister Tobias Bildström, moderat. Anledningen bakom partiets begäran om aktuell debatt är regeringens och Miljöpartiets ramöverenskommelse om invandringspolitiken. Och det här har också uppmärksammats en hel del i media, jag såg i Blekinge läns tidning, blt.se. Och de kommenterade den här debatten lite grann att från riksdagens talarstol gick Sverigedemokraternas partiledare till hårda attack mot den förra invandringspolitiken och menade att den bestod av 30 års misslyckanden. Men partiets syn på den svenska invandringen fick mothugg från andra riksdagspartier. Det står faktiskt från alla andra riksdagspartiet. Och det är ganska lustigt för att vi brukar kalla de övriga sju partierna för sjuklöven eller riksdagspartiet. Det gamla riksdagspartiet. Mest träffsäker var Centerpartiets Fredrik Federli som menade att Sverigedemokraterna måste måla upp en hotfull bild av invandringen eftersom man annars förlorar sin väljarkår. Det där tycker jag är en ganska bristfällig analys. Därför att jag tror nog att de allra flesta väljare i Sverige har insett... De katastrofala konsekvenser som massinvandringen för med sig och inte minst de enorma kostnader för det svenska samhället och svenska skattebetalare. Fredrik Federley lyckades också nå ett nytt lågvattenmärke genom att likna Sverigedemokraterna vid parasiter. Vi kallades politikens gamar och parasiter, någonting sånt. Men som sagt, läs gärna artikeln i Svenska Dagbladet och gå gärna in på... ...internet och se debatten där. Något annat som har varit väldigt aktuellt på sistone... ...det är ju då det här med regeringsförslaget om Libyen-insatsen. Sverigedemokraterna förordar humanitära insatser... ...och säger nej till regeringsförslag om Libyen-insats... pressmeddelande som vi har skickat ut... Och det lyder så här att När Sverigedemokraternas riksdagsgrupp sammanträdde på tisdagen beslutade man att säga nej till regeringens förslag om svensk deltagande i den NATO-ledda militära interventionen i Libyen. Partiet vill istället inrikta resurserna på humanitära insatser. Partiets gruppledare Björn Söder kommenterar Vi vidhåller vad vi tidigare sagt. Att i detta skede, under andra länders ledning medverka i en oklar militär insats vore oansvarigt. Vår bedömning är att Sverige för tillfället har en viktigare roll att spela genom humanitära insatser det vi önskar ge ett ökat stöd till UNHCR. När USA nu går ut och deklarerar att de vill beväpna rebellgrupper i Libyen förstärks bilden av hur oklart det egentligen är vad de inblandade länderna verkligen vill åstadkomma. Och Björn Söder har också redogjort tidigare på Svenska Dagbladets brännpunkt angående partiets inställning i frågan så gå gärna in där också och läs. Det är så att rebellerna i Libyen, de vet ju inte riktigt vad de kommer att göra när, om, om de skulle lyckas störta Gaddafi. Det finns en hel del islamistiska extremister där. Vi har också sett hur det gick i Irak efter att Saddam Hussein störtades. Det ledde till att Sverige fick ta emot fler irakiska flyktingar än vad hela den nordamerikanska kontinenten gjorde tillsammans. Så att, vad har vi för anledning att jubla och applådera egentligen? Sen är det klart att det finns anledning att skydda civilbefolkning, och det finns en annan aspekt av det hela också, nämligen att en möjlighet att visa upp våra jasplan för den som vill öka på möjligheten till export där. Men som sagt, så länge vi inte vet vilka vi stödjer och så länge vi inte vet vad rebellerna egentligen kommer att ta sig till om de störta och Med tanke på hur otroligt oklart och osäkert hela uppdraget är och det finns ingen direkt plan från NATO heller med hur man ska verkställa och slutföra den här operationen så har vi av den anledningen helt enkelt valt att rösta nej. Men det var bara vi som gjorde det, så att det var 240 röster för en svensk inblandning i interventionen och bara 18 röster emot. Och det var 18 sverigedemokratiska röster. Ja, för er som är lite yngre så kan jag också nämna att SDU är mycket aktivt nu för tiden. Både Riksorganisationen som har över 2100 medlemmar och även SDU Stockholm. Och den senaste uppdateringen på SDU's hemsida är att eh, en viking besökte SDU Stockholm. Omkring 45 SDU-stockholmare bevittnade vår inbjudna gäst som med svärd torshammare runt halsen och iförd autentiska kläder från vikingatiden. skallade fornnodiska gudamyter och om bakgrunden till några av de arkeologiska lämningar som finns kvar än idag. Efter en trevande start blev publiken bjuden på muntra sagor med stor inlevelse och kvällen blev allt som allt mycket underhållande och intressant och lyckad skriver William Hane som är ordförande för SDU Stockholm och han valdes alldeles nyligen det var ett årsmöte veckan för SDU Stockholm och på mötet valdes ny styrelse och ombud till förbundskongressen senare i år efter mötet bjöds på fika och mingel och så finns det då på hemsidan vilka som ingår i styrelsen för år 2011. Den nyvalde ordföranden William Hane har också deltagit i debatt om uranbrytning och kärnkraft. Och en annan uppdatering är att SDU är det enda ungdomsförbundet som tar problem med våldtäkter på allvar- Sen hade man också lite tidigare, för några veckor sedan, Karl den 12 i fokus hos SDU Stockholm. Och det var det vicepartiledare Jonas Åkelund, som ni också förra om åren har hört en hel del av här i Radio SD, som höll en uppelig föreläsning om Karl den liv på ett torsdagsmöte för SDU Stockholm. De som deltog fick en utbroderad skildring av Karl den personlighetsdrag, karaktär och levnadshistoria. En mycket fängslande föreläsning som frammanade känslor av stolthet över förfäders ihärdiga bemödanden samtidigt som den satte igång tankeverksamheten gällande vilka scenarion som hade kunnat utspela sig om andra beslut hade tagits i kritiska situationer. Mycket intressant och givande med andra ord. Alltså för de SDUare som var närvarande. Ja, mina vänner, den här sändningen börjar redan lida mot sitt slut. En halvtimme är inte så mycket nu för tiden. Men ni som vill kontakta partiet är välkomna att höra av er till box 20085 85 104 60 Stockholm. Och ni kan också ringa till partikansliet på 08 50 00 00 50. Gå gärna in på våra hemsidor som sagt www.sverigedemokraterna.se och lägger ni till snedsträck i riksdagen så får ni de senaste uppdateringarna om vårt arbete just i Sveriges riksdag. Gå gärna in också på radiosd.se. Där finns de senaste fyra årens eh, radioprogram utlagda. Vi avslutar med lite musik. Det blir Fredmans epistel nummer 51. Och lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!